Hoofdstuk 86 Sireneus gaan met sy dienaars terug na die huis in Ostra Siene, Mirjam in gebed, Joosef sy troost in die woorde. Teruggekeer in die eetkamer, sê Sireneus aan Joosef, My dierbare vriend, wat vir my alles is, Daar het my nou net een goeie gedachte te binne geskiet. Wat denk jy? So dit in die saak waar ons oor ons buiten gepraat het, en waarvoor jy my wel die beste en in die meest troosvolde woorde gesê het, wat nie bevorderlik is vir die volkome ris van my gemoed nie, as ek die drie priesters, wat ook aanwezig is, na hulle mening sou vraag, en Joosef sê, as my woorde jou nog nie tevrede gestel het nie, jy is hier fors en meester, en kan doen wat jy to wil, alle ek van mening is, dat hier met hierdie priesters gebepaald nie juist veel te praat sal wees nie, so lang as hulle my as Iranus of Saturnus beskou en die kynkie verzie is, wat homself verjong het. As jy dis vraag en hulle sal stel oor dit wat vir jou belangrik is, dan sal hulle jou stellig na my en na die kynkie toe verwees. Toe Sirenius dit van Jozef verneem het, het hy dadelijk van sy wens afgesien en gesê, Dit is nou vir my jyltemal duidelik, my hart is volkome gerisgestel, en ek kan my in die vervolg weer rustig aan gewone staatsake wy. Dit het al reeds aand geword, ek sal daarom weer met my dienaars na die stad gaan. Maar middag sal ek weer by jou wees, en dien ek jou raad echte nog vroer nodig het, dan sal ek jou nog gediene die voormiddag na my laat kom. Nou het Jozef Sireneus en is geseen en Sireneus het nog na die wiege gegaan en die slapende kynkie baie sachies gekus. Daarna het hy opgestaan en met trane in sy oewe weggegaan. Onderweg het hy minstens een paar honderd keer omgekyk na die villa, wat nou vir hom meer beteken het as alle skatte van die wereld. Jozef het Sireneus ook die een sien na die ander achterna gestuur, so lang hy nog iets van die geselskap van is kon bespeer. Toe daar niks meer van is te sien was nie, het Jozef eers weer die villa binnengegaan en aan Miriam gestap, wat soos gewoonlik gedeer na hierdie tyd diep in gebed tot Elohim was. Sodra sy echter Jozef en haar nabijheid gewaar het, het Miriam opgestaan en sy sê, Lieve egenoot, werkelijk, Hierdie dag het my totaal verander, die wereld, die wereld bring die mens geen gewin nie. En Joosef sê, my trouwe vrou, jy het gelijk, maar ek dink, so die meester met ons is, verloor ons in die wereld ook niks nie. Hou daarom goeie moed, morgen sal die son weer niet en heerlijk vir ons opgaan. Die meester alleen, sy alle eer in ewigheid. Amen.